Създател на реалността Вадим Зеланд Напрага на финия свят Пета книга от поредицата Трансърфинг на реалността Отзиви на читатели Колкото и да странно, трансърфингът действително работи. Удивително е. Нещата, които започнаха да ми се случват, не могат да се нарекат друго рече, освен чудеса. Никога не бих си помислил, че това е възможно.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 Къде се дяна вътрешната светлина, която излъчваше, когато с такова увлечение говореше за своята Австрия? Сега той не беше предишният ентузиаст, а изморен и загрижен играч, който всеки ден методично проверява пощата си в очакване на печалбата. Който не е бил в такова положение, трудно ще разбере какво означава да балансираш на границата между надеждата и отчаянието. Но ето, че Найсет не получи предложение, и то не едно а цели три едновременно. Все пак съдбата е хидна и жестока кокетка. Това се случи тъкмо в момента, когато програмиста вече беше изгубил надежда и почти беше махнал с ръка на идеята си. Събеседването се провеждаше в Москва. Разбира се, той тутък си замина за там. Първата среща се състояла в елитно кафене. Приели програмиста едва ли нарадушно и разговорът потръгнал очудващо леко и успешно,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 ако не в чужбина, поне тук, в Русия. Вярваше, че с опорит труд всичко можеш да постигнеш. И наистина съдбата, сякаше съжали над него, скоро получи твърде изгодно предложение от едно предприятие недалеч от мястото, където живееше със семейството си. Предложена му бе висока заплата, но програмиста не пожела да продължава кариерата си в нетолкова престижно селище. Летвата на амбициите му беше вдигната твърде високо. Стана ли е едва ли на превзе Калифорния? Аки беше свикнал да се отдава до край на работата си. И наистина той вече беше станал толкова висококвалифициран специалист, че малко имаше такива. През лятото на същата година премина всички етапи на жесток подбор и все пак получи длъжност в американска компания Склон в Москва. Дори според критериите на столицата заплатата му беше твърде прилична, стигаше му и за жилище и за всичко останало в излишък.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 Буквално лети от щастие, значи е постигнал същото това единство. В такова състояние душата пее, а разумът доволно потрива ръце. Обърнете внимание, това все още. Стадият, когато се определя собствената цел. Но се появява въпросът за начините и средствата за постигането и кратко. Ако мечтата изглежда неосъществима, разумът, страхувайки се да наотлети в облаците, иска да отхвърли празната приумица и да се заеме с по реални неща. Всъщност той не витае в облаците, но и не стои на твърда почва, а се бъхти в жалкият трап на невежеството си. Тъй нареченият трезв разум, базирайки се на обичайните стереотипи, не е в състояние да открие пътя, който наистина ще доведе до труднодостъпната цел. Пътят към успеха винаги е строго индивидуален, потвърждава го самият живот.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 Единственото, което се иска от разума на етапа определяне на целта, е да установи дали тя по принцип е осъществима. С това мисията на «умника» приключва. Но дявол да го вземе, как? Ще възкликне здравомислещият разум. А това пък изобщо не е негова работа. Защото той, загубенякът, и така неведнъж е показал на какво е способен.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 Каква тактика и стратегия бих могъл да имам в този случай? Всеки създава слоя на своя свят. Тези слоеве се пресичат и се наслагват. Източникът на отрицателна енергия може да е в чуждите слоеве и да се просмуква от там във вашия. Само, че не бива му придавате такова значение и да се тревожите, че вашите близки ви спращат отрицателна енергия. Светът е огледало, но то реагира с забавене.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 Бих искал да ви предпазя от две крайности. Първата, да изпаднете в ауфория. Трябва да си давате сметка, че никой не е застрахован от грешки и на успехи. Не разчитайте всичко и винаги да върви гладко за вас. Оставете си място за поражения. Позволете на грешките и на успехите понякога да се случват, не се борете с тях. От друга страна, каквото и да се случва, във ваша власт е да обявите на успеха за успех.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 Тогава вятърът на равновесните сили ще се си играе с вашето корабче. За да не допуснете това, е необходимо да се занимавате с трансърфинг, те да имате ясно ориентирано намерение и да управлявате мислите си, а не просто хаотично да се лутате и житейските обстоятелства. Ако не очаквам никакви неприятности и съм настроен за хубави работи, а жена ми, наопаки, се паникосва. Какъв сценарий е най-вероятно да се реализира?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 Хората не изпълняват две съвсем обикновени условия. Първо, огледалото на света реагира със забавяне и за това, за да се реализират мислите ви, е необходимо да мине известно време. Но хората не са свикнали да чакат. Защото, ако се действа в рамките на вътрешното намерение, последиците идват тутакси. такси. А работата на външното намерение е незабележима и е трудно да се проследят причиноследствените връзки.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 вие си представяте, че вече имате онова, което искате. Разбирате ли къде е разликата? Да получише процес, а да имаше краен резултат. Фрилингът регулира насоката на вътрешното намерение, а слайда на външното. Как да визуализирам целта, щом те, целите, са няколко? Може би не съм намерила унази, единствената, най-най, но пък, които имам, ми харесват.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 Правилно ли съм формулирал твърдението си се отнасят пак за същото? Излиза, че, от една страна, искате света да се погрижи за вас, а от друга, самият вие сте погълнат от грижата, как той ще го осъществи и дори дали изобщо ще го осъществи. Трябва да изберете едно от двете, или приемате за аксиома невероятното предположение, че светът по някакъв начин ще уреди всичко, или действате в рамките на обикновения светоглед и разчитате единствено на собствените си сили.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 Гледайки кулата, нужно е и да крачите. Ето защо работата с ни изключва, а задължително предполага действия в рамките на обичайния опит. Едното не пречи на другото. Но използвайки е метафизичната страна на реалността, многократно увеличавате шансовете си за успех. Така, че няма никакви чудеса. Не е нужно да вярвате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 Друга моя приятелка беше 24 годишна с две деца, но беше омъжена за узбек от много богато и консервативно семейство. И също завърши медицинско училище, обаче мъжът и кратко не и кратко позволи да следва. Искаше да я затвори вкъщи и са учебниците и кратко. Но тя тайно поступи в биологическия факултет задочно. Как се укриваше през първите семестри, можеше да се снима кино по приключенията и кратко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 Целта ми не е просто класическо и интелигентско изхвърляне, видите ли, искам да живея в столицата на руската мисъл. Още когато за пръв път посетих този град, изпитах удивително усещане, непознато досега, сега, имах чувството, че се намирам на правилното за мен. Място. А когато си тръгвам оттам, чувствам се така, сякаш напускам дома си. Там имам приятели, перспектива за работа, чувство за пълноценност и истинска любов.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 че моята увереност и чувствата ми към нея си противоречат. Тя е единствената ми кръвна роднина, обичам я, тя ме възпитала. Страхувам се да оставя сама. Тя може да живее сама, поне за сега, бодра е, попо, да не я уроча съм, но времето минава. Тя е старица. И не бих искала да оставя завинаги. А тя дори в перспектива не желая да живее в северната столица. Разбирам я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 че се е случило нещастие. Някой ще се опива от тази своя беда, ще се ожалва с всички сили, трагично ще скърби и супоение ще разказва на околните за тежката си ориз. А друг, като падне, ще стане, ще се отърси и ще продължи, животът продължа. Въпреки всичко. Същото може да се каже по отношение на съжалението към другите. Ако с нищо не мога да помогна, съжалението ми няма смисъл.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 макар и малко по-сложно от штампата на комплимента. Необходимо е просто искрено да се заинтересувате от него, макар и незадълго. Човек е свикнал да живее в агресивна среда, където е. Необходимо постоянно да се защитава и да утвърждава своята тежест, където всеки е заед изключително със своята персона и се мъчи по какъвто и да е начин да подчертае своята значителност, като не се свини при случай да принизи значението на съперника.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 Това с нищо не задължава или обременява дарителя. А получателят на подаръка си е от щастие, ако са докоснати чувствителни струни на душата му, тя веднага се ободрява и придобива самочувствие, защото разбира, че точно това и кратко е нужно. Представете ли си какви дарове можете да поднесете на хората? Ако се откажете от комплиментите и се научите да правите подаръци, може би ще ви провърви и ще насочите някого към неговия път. Живата кухня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 които обещава трансърфингът. А мнозина са със сериозни здравословни проблеми. Как да си изтръгнеш от този омадьосен кръг? Ако и при вас нещата стоят по същия начин, никак. Точно така, никак не ще се отървете от тази безисходици, трансърфингът няма да ви помогне. Работата е там, че нямате енергия не само за трансърфинга, но дори и мъничко да се приближите до него. Под енергия тук се разбира нефизическата сила,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 Е все едно да си купите нишесте и да го лапате с лъжици. Черният дроб се задръства с емазотоподобна маса, нишестето се натрупва в организма като слус, стените на червата се облагат с налепи. Освен това, зърнените храни съдържат лошо шест алансиран белтък. Колкото и странно да ви звучи, по-добре се хранете с месо, отколкото с каши и макарони. А в млякото се съдържа казеин, благодарение на който на животните им растат трога и копита.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 За съжаление, бобовите кълнове нямат приятен вкус в суров вид. Исипете ги в гореща вода и след като кипне, ги отстранете от огъня. За нахута е достатъчно да го залеете с кипяща вода и да го оставите десетина минути да престой. А знаете ли как да си приготвите жива вода? Налейте в пет литрова емейлирана тенджера вода от чешмата, оставете да престой и я кипнете на огъня.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 а прелейте в пластмасов съд и отново го поставете камерата. Изхвърляте леда, като по този начин изхвърляте тежката вода. Тя съдържа изотопи на водорода, дълтерии и трити, замръзва при температура 3 си вреди на организма. Последното замръзяване трябва да извършите в пластмасовия съд, защото емайлът на тенджерата може да се напука. Когато две трети от водата замръзне, пробийте дупка в леда и излейте незамръзналата, тази,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 По-нататък новата микрофлора не само ще преработва суровите продукти, но и ще служи като източник на бълтачини. Точно по този начин функционира храносмилането на тревопасните животни. Вероятно ще запитате, а как да ядем сурови продуктите, които е необходимо да се готвят, например картофи и тиквички? На свой ред и аз ще ви запитам, а е нужно да ги ядете? Зеленчуците с високо съдържание на нише сте не дават на организма нищо друго, свен ненужни калории и слус, оттам идва заболяването, наречено простуда. Между другото селските стопани, за да огоят свинете си за продажба, ги хранят сварени картофи. Те са открили, че така животните по-бързо дебелеят и това им е економически изгодно. А от суровата храна просто е невизможно да се напълне независимо от поетите калории.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 които излагам подолу и най-вероятно не са ви известни, ще окажат решаващо влияние върху вашето мнение. Суровоятството е наука за храненето за хората на третото хилядолетие, за цивилизацията от третата вълна. Най-известният пропагандатор на суровоятството е Аршавир Терованесен, Атеров. В книгата му «Суровоятството или новият свят, свободен от болести, пороци и отрови», издадена в Техеран, Съпредставени основните принципи на суровоятството. Атеров изгубва първите си две деца от тежки заболявания и след това отглежда третото си дете, дъщеря, изключително с сурова храна. Тя пораства като невероятно здраво момиче. Ето какво пише той в книгата си, дъщеря ми скоро ще навърши 7 години, но никога не е Оста Оста дори късче дегенерирана храна. Здравето и кратко е върхът на съвършенството. Сега виждам колко полесно е да възпиташ стотина деца суровояци, отколкото едно гастроном. Никога не ми се налага да се тревожа за детски заболявания като простуда и хрема, разстройство и запек или пък дали днес детето яло достатъчно или не. Дъщеричката ми е весела като птичка и винаги има възможност да си вземе от масата, каквото и кратко си яде. Тя играе. Пее и танцува неуморно по цял ден, без сълзи и капризи, без плачи крясъци и не причинява никакво безпокойство на околните. Точно в 8 вечерта тя си ляга и след като няколко минути си попее, затваря очи и спи непробудно до шест сутринта. Не си спомняме случай още от първите месеци по живота и кратко, когато се е събудила през нощта. Сънят и кратко е толкова дълбок и здрав, че никакъв шум или движение не могат да събудят.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 не е по-добре от самото начало да се поддържа чистота? Практиката потвърждава, че суровоятците изобщо не боледуват. Безспорен е един фундаментален принцип – живият организъм трябва да получава жива храна. Значението му за пръв път отбелязва доктор Франк Потънджер, който още в началото на 20 век провежда обширен експеримент.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 които позволява да се осъществява автолиза, храната лесно се освоява, защото се вари в собствения си сок. Но ако ядете сготвена храна, лишена от ферменти, организмът е принуден да отделя от резервите си за смилането и кратко. Точно това предизвиква намаляването на и без това ограничения ферментен потенциал. Представете си, че сте решили да направите основен ремонт в дома си. Има два варианта за развитие на събитията.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 а са се втурнали като шешави, въпреки че страшно са изморени. Точно така се различават работните режими на организма на един суровоядец, обикновения човек, първият спокойно се разхожда, а другият тича във вече маратон, докато не падна обесилен. След всичко казано дотук няма съмнение, че храненето с готвена храна нанася чудовищна вреда на организма. А предимствата, които човек получава, когато премине към суровоядство,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 Три, тук спада и силната хранителна издръжливост. Ако се налага да се ядат на обичайни или недобре смилаеми вещества, всичко лесно се смила и обезврежда без последици. Филтрите с един замах обработват всичко. Четири, освояването на храната е с една степен по високо. Тоест коефициентът на освояване. Преялият суровоядец, тъй е преминал кризата на 8 месеца, се нахранва с три ябълки или две краставици.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 а с цялото тяло. То одобрява или не одобрява храната и сигнализира с желание, равнодушие или отхвърляне. Усещане за сеитост, то е обективно, идва от тялото, за това нямаш възможност да приядеш. Пък е много трудно да приядеш със сурови продукти. Седем усещане за глад, след кризата практически няма такова. Няма е неврозата, която наричаме апетит. Има разбиране, Аха, мога да се нахраня. Ако си се увлякал и си забравил ден или два, нищо. Спомнил си си, нахранил си се, добре. От тук, 8. Ефектът на камилата. Способност изобщо да не се еда ден, 2 или три, без да си сгуби комфорт и издръжливост. Храниш се един път на ден. Супер! Същото е изпиенето, дори при големи физически натоварвания. Девет, в резюме. Нормална физическа издръжливост. Тичането е приятно. Можеш да тичаш няколко часа и да не се чувстваш изморен. Изобщо не се изморяваш, няма желание да посъднеш или полегнеш. Много по-висок КПД на живота. И пак без специални тренировки. Десет умствената издръжливост при всякакво натоварване е също толкова висока. Умът е ясен и кристално чист.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 Когато от излишна енергия се мъчех да си счука врата, правейки страховити салта на ски от тръмплин. Въшно изобщо не изглеждам така, както би следвало да се очаква на моята възраст. Ако седна в аудиторията с студентите, никой няма да улови съществена разлика. Наистина поех по праведния път, едва когато с глупашкия си начин на живот се доведох до такова състояние, че дори да се придвижвам ми беше много трудно. Когато човек попадне в подобна ситуация, му стават два пътя, да се заеме или с лечението си, или с здравето си. Мнозина избират първия. Като резултат и предишните болести си остават, и нови се появяват. Анима може да бъде друго яче? Защото огледалото безупречно отразява образа. Аз се занимавам с лечение на болестите си, и поточно, аз лелея болестите си, отглеждам си ги, мъкна се по болници.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 а всъщност зависимостта от обичайните хранителни продукти е от същото естество, както и. Наркоманията – пребиваване в примката. Съсъщи успех може да се лекува влечението към сладки неща или към месо. Това се проверява лесно и вече неведнъж е проверено от онези, които са се освободили от евкусните вкусните махала, хранейки се с естествени продукти. Например, ако човек, който се освободил от хранителната наркомания, Вечерта изяда нещо сладко или бомбон, на следващата сутрин ще има истински махмур лук като от алкохол. На на махалото се люлеят както наркоманите, така и потребителите на вредните, макар и общоприяти продукти. Точно за това им е трудно да си представят, че могат да минат и без целият този буклук, който им се струва безумно вкусен. Понятието «вкусно» не е нищо друго, освен привързаност към определено махало.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 Пък и се храни не само с материална храна, нима удоволствието, не е енергия. Просто трябва да се вслушваш в организма си и толкос. А суровоятството не, нашият метод, със сигурност не е моят. Спокоен наблюдател. Първо, писмото издава неспокойствие, а по-скоро обезпокоеност. Когато се обърнах към усмелилите се да извършат толкова дръзко нарушение на общоприятите стереотипи, аз предупредих,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 Други ще възприемат поведението ви като хвърлена ръкавица и ще реагират враждебно. Всъщност всички тези, разтревожени ги обединява едно желание, да ви поставят на мястото ви, къде се пъхаш, какво, да не си по-добър от нас. Живей като нас и не се тикай между шамарите. Следвайки правилото на своето махало, те настойчиво ви подтикват и вие да спазвате същите принципи. Но изниква въпросът.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 Разтревожените се мъчат да уравновесят вътрешните си колебания, заливайки с буря от негодуване на халниците, посмели да нарушат правилото. Дори могат искрено да вярват, че в хранителните си пристрастия следват изключително собствените си убеждения. Но не, който е уверен, че се храни правилно, не пише такива писма, а просто следва спокойно пъти си, пускайки ненужната информация по край ушите си. Щом нямат съмнения,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 Преминаването към суровоятство ще се стори твърда екстремална крачка. Щометъй, не бива да се измъчвате от въпроса да правите ли или не. Естественото хранене трябва да влезе в живота ви естествено, пожелание на сърцето и разума, а не под натиска на някакви авторитети. За това трябва да се дорасне и да се озрее. Настоящата информация има извънпланов, факултативен характер и я предлагам само на унези, които са готови да я приемат.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 Възмущават се, изказват искания или изразяват мълчаливо на одобрение към онези, които са взели решението си без колебания. И така, струва ми се, че истинският трансърфър никога няма да се окаже сред хората от третата група, особено споменатата част. А вие как мислите? Господарят на бирата. Нямам намерение да мизерствам, за това бих искал да зная.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 Господар на водката Защо не и Господар на хероина? Ще ви стигне ли куражът да се останете господар? Едва ли? Щом почувствате, че един или друг кредит започва да накърнява здравето или ви, най-добре скъсите отношенията си с нечестната банка. Трябва да бъдете много внимателни света на махалата и да поддържате своята осъзнатост на високо ниво, за да съхраните свободата си.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 Човекът, сънуващ наяве, плавно и незабелязано преминава в такова състояние на съзнанието, в което му се струва, че той самият иска онова, което е изгодно за системата. Всичко това се прави постепенно и ненатръпчиво. С помощта на рекламата продуктите на махалата се свързват с най-различни всекидневни ситуации и стават неотменни атрибути на начина на живот. Например, преди нямаше мобилни телефони и бизнесмените повече вършеха нещо а не говореха. А сега говоренето се превърна в едва ли непреобладаваща функция. Така махалата, включвайки своите продукти в жизнените процеси, обхващат мрежата си цялото общество. Руските градове, които преди радваха очите ни със своята архитектура, сега са натъпкани с ефтини сергии, това е на материално равнище. А на енергийно изглежда така, сякаш всичко наоколо е умотано слепкава паяжина. Така, че никакви алегории, всичко си истинско. Добре, ще кажете вие, а каква е съпоставката с огояването на моряците, предназначени за изяждане? Много просто. Опотребявайки продуктите на цивилизацията, човек си спечелва болести и става зависимо от следващото махало – медицината. Нека погледнем реалността в лицето. Целта на медицината, с изключение на няколко специалности като хирургията, не излекуването на пациентите,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 а те на своя ред се опират на много други. Паежината на махалата се е разраснала до такава степен, че се е превърнала в грандиозна иерархическа система, в която човек бива въвлечен в редица процеси и става малко винче от чудовищен механизъм. Трябва да отбележа, че махалата не притежават съзнание и не действат омишлено. Мрежата им се развива от само себе си, като синергична система. Представете си, че градината ви е обвита с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 и се осъмотила някъде далеч от висшия свят. Всички си мислили, че си отишла за винаги. Но какво било очудването им, когато след няколко години тя се върнала, но в каква форма, още по-ефектна от преди. Тайната на възродилата се младост се оказала много проста. Тя преминала към хранене с естествени продукти. Ето още един пример за връзката между хранителните фабрикати и ограничението на свободата.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 Въпросът е деликатен, но може би тази секретна информация, грижливо скривана от махалата, ще отполза за някого. Никой не би успорил, че както физическото, така и психическото здраве, което махалата отнемат от човека, толкова повече укрепва, колкото поблизо е той до природата и по-далеч от цивилизацията. И работата не е само и екологията на околната среда и самите продукти. Най-деструктивният компонент, отнемащ здравето. Енергията и свободата е енергията на махалото, съдържаща се в неговите фабрикати. Само си представете огромния брой хора, които са участвали в производството на вашия сандвич. Някой е приготвял съставките му, друг е търгувал, рекламирал, събирал реколтата, произвеждал е комбайни, гориво и тъна до последното винче, практически цялото общество. Всеки, взел участие в процеса на приготвяне на вашия сандвич,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 Родовия земля, брой 6, 2002 година Учените медици отдавна са доказали връзката между атеросклерозата, сърдечните заболявания и употребата ни месо. В журнал на Американската лекарска асоциация за 1961 година пише, «Преминаването към вегетарианска диета предотвратява до 90-97% развитието на сърдечно-седови заболявания».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 Точно по тази навирена опашка знаещите хора определяли коя. Закла на свиня да купят и коя не. Но такова отношение е немислимо в условията на промишлените скотобойни, наричани справедливо от народа кожудерни. Очеркът етиката на вегетарианството, публикуван в списанието Североамериканско вегетарианско дружество, развенчава концепцията за тенар. Хуманно убийство на животните.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 Разходка с котобойната Първото, което ни порази, когато влязохме, беше шумът, главно механичен и отвратителната смрад. Отначало ни показаха, как убиват кравите. Излизаха една след друга от боксовете и се изкачваха по един проход на метална площадка с високи прегради. Човек с електрически пистолет се навеждаше над оградата и застрелваше животното между очите. Истрелът го зашеметяваше и кравата падаше настрани. Изглеждаше като вкаменена, сякаш всеки мускул в тялото и кратко беше застинал в напрежение. Същият човек закачаше зверига колянното сухожилие на животното и с електрически подемен механизъм го издигаше нагоре, докато на пода останеше само главата. Сетне пъхваше голямо парче кабъл. Уверяваха ни, че през него не тече ток, в отвърстието между очите на животното, направено от пистолета.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 Вдигаха я, така че главата й кратко да бъде около метър над пода. Човекът обръщаше главата й кратко и кратко прерязваше гърлото. Когато го правеше, кръвта бликаше като фонтан и заливаше всичко наоколо, включително и нас. Същият човек прерязваше предните и кратко крака при колената. Друг работник отрязваше обърнатата настрани глава на животното. Човек на специална платформа понависоко удираше кожата. След това пренасеха трупа по нататък където го разрязваха на две и вътрешностите, бели дробове, стомах, черва и дъра, се си изсипваха. Бяхме потресени, когато на няколко пъти видяхме как изпадаха твърде големи, достатъчно развити телета. Водачът ни каза, че подобни случаи тук не са рядкост. После работникът разрязваше трупа по гръбнака с верижен трион и месото биваше отнасяно в хладилната камера.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 Животното се съпротивяваше не само преди ножът да потъне в тялото му, но и след това. Според всеобщото мнение това не беше рефлекторно действие, бикът се съпротивяваше в пълно съзнание. Забиха ножа в тялото му два пъти и той умря от загуба на кръв. Откъси от книгата. За човешката доброта на Филип Капло. Колцина от нас си дават сметка че 95% от милионите айценосни кокошки в САЩ се отглеждат по танар. Интензивен или кунвейерен режим На практика това означава, че 4 възрастни птици са натикани и заключени за целия си кратък живот в кафези с размер 3,0-4,5 см, върху скари от тел, за да падат изпражненията долу. Тъй като нямат твърда настилка, по която да търкат ноктите си, те порастват дълги,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 трябва да поддържате осъзнатостта си. В противен случай не сте господаркана. Съдбата си и живота ти се развива по сценарии, изгоден на някого други го, но не и на вас. Много лесно е да станеш и играеш зрител, но е единствено да си давате сметка в чий интерес е играта. Живеем в свят, който представлява иерархия на махала, енергоинформационни същности, проявяващи се като надстройка над материалните си структури.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 че екологично чистият двигател с водородно гориво не е ефективен. Наивно е да се мисли, че някой там горе, навърха на властта, се грижи за щастието и благополучието на населението. И не защото навърха са самоциници, съвсем не, те искрено са убедени, че честно служат на отечеството си. Но всъщност, бидейки овластени, те не са властни в своите постъпки. Структурата принуждава всички, както редовите елементи, така и лидерите,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 Жертвите и зрителите също не осъзнават, че така или иначе ще се възползват от тях. Така, че не бива да храните иллюзии по повод уж неизбежната победа на здравия смисъл и хуманизма. Ако сте свидетел на въпиваща несправедливост или пълен абсурд, не се възмущавайте и не питайте защо. По-добре се запитайте какъв процес се развива, разрушителен или стабилизиращ. Както вече казах, реалността има две страни – физическа и е метафизична.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 Няма смисъл да буди спящия, щом самият той не желая да се събуди. Малцината, събудили се, се опитват да разтърсят спящите си братя. Отвори очи. Погледни, ти си в клетката на матрицата. А те съненно се дърпат, я се махни и така не ми е лошо. Ето ви жив пример. Когато в интернет пощата стана дума за естественото хранене, някои много се развълнуваха. Дори имаше активни противници,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 Както вече казах, реалността има две страни – физическа и е метафизична. На физическо равнище наблюдаваме война на структурите. Не метафизично това е битка на махала. Същността е, че тя няма да свърши, докато иерархията на махалата не издигне върха една единствена пирамида. Когато това се случи, светът ще се превърне в матрица. Не разбирам защо мислите, че някога ще има матрица.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 Черелността е такава и по този начин формираме мисловен образ. Той се отразява в огледалото на света и се въплатява в действителността. Вследствие на това се появяват поредните лоши новини. Кръгът се затваря. Интересно, че надейците от шоу-бизнеса не им идва на ум да направят предаване, какво хубаво се случило, па макар и от съображение за нещо ново.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 Където би трябвало да се виждат светлините на градове, се простира черна пустиня, а в радиоефира цари гробно мълчание. Къде се е дянал земният живот? Успешно се приземяват на едно летище, но там ги очаква нещо, което не се присъмва и в най-лошия кошмар. Самолетите, зданието на Ерогарата, всички материални обекти, дори ресторантът, всичко е на мястото си, липсват само хората. Но около цари сиво безмълвие.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 Кадъра и се оказват в бъдещето, а настоящето идва след тях само. За какво ви разказвам всичко това? За да зададете сумна физиономия няколко глупави въпроса. Заслуга на Стивън Кинг ли е, че измислил пространството на варианти? Не, представата за времето, като за кадри на филмова лента, е съществувала и преди. А Кинг по думите му неведнъж е бил обвиняван в плагятство,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 Трансърфингът е изключително активен начин на съществуване, при който не просто се капете, а съзнателно гребете по посока на целта си. Светът отразява избора на намерение, или вие тичате след мечтата си, или тя сама е идва при вас. И не е задължително да търсите страната на Мадьос действителността може да бъде много полярка и удивителна, дори и само за това, че вие самите сте способни да създавате, ако решите.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 Трансърфингът, както и всички подобни учения, са необходими само за да ни отворят очите. А по-нататък всеки може да върви самостоятелно, на където и както му харесва. Не веднъж вече говорих за това. Главното е да се поддържате осъзнати, очите ви да са отворени. И да имате куража да се възползвате от законното право на създател на своята индивидуална реалност. Защото го имате. Другите просто нямат коража да си го вземат. А пък вие го вземете, и точка. Що се отнася до пространството на варианти, е дали съществува реално или само във въображението ни, отговарям, да, съществува. Първо, има множество упорити факти, доказващи това, от които ще спомена само един феномена на възпитаниците на Академията на Вячеслав Бронников, HTTP-наклонена черта-наклонена черта-борик.com признат от официалната наука. Второ, съдете сами, през всички времена препаникамък в научните спорове е била дилемата между идеализма и материализма. Действително ли светът има материална субстанция или иллюзия? Защото и едната, и другата позиция има еднакви основания. Всъщност, отговорът е в друга плоскост. Не е нужно да се търси абсолютната истина в отделните прояви на многостранната реалност.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 Другата страна на свободата, за която говорихме по-горе. Така че, приемайки и пускайки ситуацията да си върви, вие оталожвате вятъра на равновесните сили, а като утвърждавате, че всичко вие наред, оправяте отражението в огледалото. Съответно и реалността се поправя. Как да се освободя от страха? С неприятности се справям. Но не мога да се отърва от страха от неприятности.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 Самият той става ос, около която се върти светът. Дали трансърфингът не е някаква измама? Не в смисъл, че не действа, защото резултати има, а понеже понякога имам чувството, че сякаш лъже нещо. Преди няколко дни имах изпит. Но няма да е коректно, ако кажа, че съм го издържал, просто успях да реализирам слайда си. Всичко точно се повтори, дори преподавателят ми махна с ръка както слайда. Имам чувството,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 Излиза, че щом владея това знание, ще ме унищожат равновесните сили. Така ли е? Вадим Зеланд Шепотът на утринните звезди На сама медия с Бел Пъра Никого и нищо не лъжете. Вие управлявате отделна реалност, слоя на своя свят. Би трябвало да се радвате, а вие се боите.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 Още от сутринта човек се дразни по най-дребния повод, после пак и така целият ден се превръща в непрекъснат нис от неприятности. И сами прекрасно знаете, че дори за дреболии, ако излезете от равновесие, веднага следва драматично развитие на негативния сценарий. Щом нещо ви е досало, следва нова неприятност. Оттам идва поговорката: Една беда никога не идва сама. Неприятностите обаче идват не след самата беда,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 Ако се занимавате всичко това системно и спокойно, без да се стараете прекомерно, тогава действително ще настъпи подобрение. Изгубих състоянието на целостност и вътрешна радост. Опитвам се да си спомня какво беше това, да го усетя, но нищо не излиза. В главата ми се блъскат мисли, преплитат се и нито една завършена идея. Не се паникосвам, но това състояние не ми харесва. Какво може да се направи в тази ситуация?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 в течение, на който просто ще си почивате, без да мислите за проблемите. Кажете си, днес с моя свят отиваме на разходка. Времето си струва, защото слуят трябва да се изчисти, от него зависят много. Неща Купете си любимото лакомство, яж, яж, милинка, оправяй се. Посветете целия ден на себе си, на своите удоволствия. Поглязете се.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 В семейството ни има три деца и съответно много пране. До известно време имах голяма пералня, полуавтоматична. После в магазините се появиха автоматични перални. Но аз само се чудех на хората, които харчеха толкова пари за тях. Първо, моята пералня си пареше нормално, наистина трябваше да наливам вода в нея при всяка операция и не неведнъж приливаше, когато излизах от кухнята и оставях мъркуча без надзор.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 Ако не бяхте броили парите си, а бяхте убедили своя разум, че цялата работа е в разбирателството, всичко щеше да ви излезе много по-евтино. Как? Никой не знае нито вие, нито аз. И никак не е важно. Ако разумът е съгласен да имате играчката, за която моли душата и спира да мисли за средствата, те се полявяват. А когато не се постигне такова съгласие, е необходимо да се използва техниката на слайдовете.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 За 50 години от 7 милиона инки били унищожени 5 милиона. Всички произведения на изкуството варварите претопили на слитъци. Културата, датираща от хилядолетия, била унищожена. Но как? Се случило това? Защо един високоразвит народ е позволил на шепа алчни вандали да го изтребят? Защото народът твърде много знаел.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 Защо? Ами защото вниманието ви е фиксирано върху това, което не приемате и от което се стремите да се отървате. Хем се боите да не разрушите дружбата ви, хем не искате любов, пък и не каните да се омъжвате, ето с какво са заети всички ваши мисли. Пак се налага да повтарям, огледалото на света отразява именно картината, върху която е съсредоточено вниманието ви. Ако поддържате съзнанието си будно, ще забележите.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 Тук освен стереотипната и втръснала на всички истина, трябва да има конкретно обяснение и ръководство за действие. Изобщо отвсякъде да ни заобикалят всевъзможни недопускащи възражения постулати, столати, толкова излъскани от често употреба, че истината вече е изтрита от тях. Стереотипните истини са подобни на древногръцките колони, безукорни, но безполезни. Аз, например, винаги се обърквам от афоризма на Козма Прутков. ако искаш да бъдеш щастлив, бъди такъв.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 Не както преди, наистина после всичко се поправя. По-конкретно карам колата си, без да спазвам ограниченията на скоростта. Често срещам катаджии, но спират когато и да е, само на мен. По правило не се и съмнявам, че мен няма да ме спрат. Веднъж обаче разказах за това на друг човек. Тутък си ме спряха, и то два пъти.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 Социумът създава стереотипи, които така или иначе се промъкват в подсъзнанието. Поговорки от рода на «прескочи», пък тога звикай хоп, както и обичаят да се плюе през лявото рамо или да се чука на дърво, формират стереотип, според който успехът може да се прогони, ако се изрази на глас радостта. На пръв поглед изглежда, че суеверията няма реална почва. Но защо сработват?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 Например, хората от моето обкръжение са твърде далеч от трансърфинга. А мнозина дори не се досещат кой съм аз. Впрочем, аз действително съм никой. Но това ни най-малко не на ме натежава. И вас ви съветвам да продължите да живеете обикновения си живот. Вашето предимство е, че сте се събудили от съня си наяве и вече сте способен да управлявате своята реалност. Е, ако другите не искат или поточно не вярват,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 или съобщава такива исторически и географски сведения, които по принцип не би могъл да знае, какви доказателства още са нужни? Макар, че и тези аргументи на убеждават ортодоксалната наука, тя винаги отхвърля онова, което не е способна да обясни, така и кратко е полезно. Но ако учените можеха да проследят пътя на душата на екрана на осцилографа, това е друго нещо. Що се отнася до въпросите от рода на «Защо» и с каква цел»?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 Повече никой никому не задавал въпроси. Кой знае защо, на всички им станало ясно. Всичко без по нататъчни обяснения. Широко усмихнат, надзирателят раздал на всички сладолет и им предложил да седнат на въртележката. Колкото и да странно, всеки просто си намерил местенце по сърце и не възникнали никакви спорове, обикновени в такива случаи. Хвали си избрала конче, господарчето, кола. Драката, локомотивче, умника, звездолет, клюкарката, корабче. Въртелешката се завъртяла. И станало чудо, предишните роли изчезнали някъде, сякаш от лицата на децата паднали маски. Престанали да бъдат някой си и просто станали себе си. Всички били щастливи и никой никому не завиждал и нямал претенции. Така завършвам притчета, която съдържа цялата философия на трансърфинга.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 взема участие в завръската и попада в зоната на действие на спиралата, която все повече се засилва и го смуква като водовъртеж. Явлението в смукване се определя като индуциран преход върху такава жизнена линия, където човек се превръща в жертва. Откликът му на тласъка на махалото и последвалото взаимно подхранване с енергията на колебанията индуцира преход върху жизнена линия, близка по частота до колебанията на махалото.